Герберт Уелс. Машина часу. Присвячується Вільямові Ернесту Генлі. Розділ перший. Вступ. Мандрівник у часі. Так найслушніше його назвати. Розказував нам якісь дивовижні речі. Його сірі очі спалахували й блищали. А обличчя, звичайно, бліде, порожевіло і світилося збудженням. У каміні яскраво палахкотів вогонь. М'яке світло електричних лампочок під срібними дашками переливалося в наших склянках. Крісла, оригінальний винахід господаря, скоріше обіймали та пестили нас, аніж були просто місцем для сидіння. У товаристві панувала... Та чудова пообідня атмосфера, коли думки, не зв'язані путами фактів і точності, вільно линуть. Господар викладав нам свої теорії, позначаючи рухом тонкого вказівного пальця найголовніші твердження. А ми, посідавши в крісла, недбало прислухалися до них, як ми вважали, парадоксів, захоплюючись невичерпно багатою фантазією. Оповідача. «Прошу слухати мене уважно», – почав він. «Я буду заперечувати деякі майже загальновизнані ідеї. Наприклад, геометрію, яку її вас учили в школах, побудовано на непорозумінні. Чи не занадто важкий предмет, щоб починати саме з нього?» – висловив сумнів Філбі, прискіпливий чоловік із рудою чоприною. Я не збираюся нав'язувати вам будь-яку ідею, не обґрунтувавши її. Але невдовзі, ви змушені будете погодитись з моїми твердженнями, бо це необхідно. Ви, безперечно, знаєте, що математична лінія, лінія без товщини уявна і немає реального існування. Вас цього вчили? Немає насправді й математичної площини усе це чисті абстракції. Цілком правильно ствердив психолог. У такому разі не існує в природі й математичного куба, що має тільки висоту, ширину та довжину. Тут уже я повинен заперечити, сказав Філбі. Тверде тіло безсумнівно мусить існувати. Реальні речі здебільшого так і думають. Та заждіть хвилинку, чи може існувати позачасовий куб. Я не розумію, промовив Філбі. Чи може бути такий куб, який не мав би хоча б миттєвого існування?» Філбі замислився. «Отже, ясно, – вів далі мандрівник, – що кожне реальне тіло повинно мати чотири виміри. Воно повинно мати довжину, ширину, висоту і тривалість існування. Однак через нашу вроджену обмеженість – я зараз поясню це докладніше – ми схильні не добачати цього факту. Насправді ж, існують чотири виміри, з яких три ми називаємо просторовими, а четвертий – часовим. Щоправда, є тенденція встановити якусь вигадану різницю. Має три виміри – ширину, довжину і висоту, котрі завжди визначаються відповідними площинами, кожна з яких стоїть під прямим кутом до двох інших. Знайшлися деякі мудреці, що поставили собі питання, а чому лише три виміри? Чому не може існувати четвертий під прямим кутом до решти трьох? Дехто пробував навіть створити чотиривимірну геометрію. Десь місяць тому професор Саймон Ньюком доповідав про це в Нью-Йоркському математичному товаристві. Ви знаєте, що на плоскій поверхні, яка має тільки два виміри, можна зобразити і тривимірне тіло. Так само, думають вони, модель з трьома вимірами дасть їм змогу подати зображення чотиривимірного тіла. Справа лише в тому, щоб опанувати перспективу тіла. Розумієте? Та нібито. пробурмотів провінційний мер і, насупивши брови, поринув у глибокодумні міркування. Губи його ворушилися, немов він повторював якесь заклинання. Так, тепер я нібито розумію, повторив він трохи згодом, і обличчя його одразу пояснішало. Мушу сказати вам, що один час я й сам працював над геометрією чотирьох вимірів і дійшов деяких цікавих висновків. Ось, наприклад, портрет людини у віці восьми років. Оце вона в 15 років, а оце в сімнадцять, у 23 і так далі. Усе це, сказати б, тривимірні зображення чотиривимірного тіла, яке становить собою щось стале і незмінне. Учені, вів далі мандрівник у часі, трохи помовчавши, щоб слухачі встигли засвоїти сказане. Вчені дуже добре знають, що час є один з видів простору. Ось вам звичайна наукова діаграма крива погоди. Лінія, по якій я веду палець, показує коливання барометра. Учора вдень він стояв отут. Надвечір спустився, сьогодні ранком піднявся знову і поволі йде вгору. Ясна річ, живе срібло не креслило цієї лінії на жодному з визнаних усіма просторових вимірів. Але його коливання абсолютно точно визначаються нашою лінією, тому слід зробити висновок, що така лінія була накреслена саме в часовому вимірі. «Чому ж тоді?» – спитав лікар, втупивши очі у вогонь каміна. «Чому ж тоді?» «Коли час є тільки четвертий вимір простору, його завжди визначали та й тепер визначають як щось зовсім відмінне? І чому не можемо ми пересуватися в ньому так, як і в інших вимірах простору?» Мандрівник усміхнувся. «А ви певні, що ми так уже вільно можемо пересуватися у просторі? Ми можемо піти в правий чи лівий бік, ступити назад або вперед, і люди завжди робили це. Я не заперечую, що ми вільно пересуваємося в двох вимірах. А що скажете ви про пересування вгору та вниз? Тут уже наші можливості обмежує сила тяжіння. Не зовсім так, сказав лікар. Адже є повітряні кулі, але до повітряних куль. Люди зовсім, зауважу психолог. У цьому й полягає суть мого великого винаходу. Ви помиляєтеся, кажучи, ніби ми не спроможні пересуватися у часі. Коли я, наприклад, пригадую якусь минулу подію і цілком виразно уявляю її, я власне відходжу назад до моменту її здійснення. На той час я так би мовити, мисленно відсутній. Я на хвилину стрибаю назад у минуле. Звичайно, ми не маємо змоги залишатися в минулому стільки часу, скільки хочемо. Так само, як дикуна або тварина не може зависнути в повітрі на віддалі хоча б шести футів від землі. З цього погляду цивілізована людина має перевагу перед дикуном. Вона може, подолавши силу земного тяжіння, піднятися на повітряні кулі. То чого ж нам не сподіватися, що зрештою і в часовому вимірі ми зможемо зупиняти або прискорювати свій рух чи навіть повертати його назад, пересуваючись у протилежному напрямі. «Це аж ніяк неможливо», – почав був Філбі. «Це вже...» «Чого би ні?» – здивувався мандрівник у часі. «Це суперечить розуму». «Якому розуму?» – спитав мандрівник. «Ви можете доводити, що чорне-біле, та мене ніколи в цьому не переконаєте», – сказав Філбі. «Може, й не переконаю», – погодився мандрівник. «Але тепер ви хоч зможете зрозуміти мету моїх досліджень, «У царині геометрії чотирьох вимірів. Я віддавна вже плекаю думку про машину, щоб мандрувати в часі!» – вигукнув дуже молодий чоловік. «Вона рухатиметься і в часі, і в просторі, залежно від бажання того, хто керуватиме нею». Філбі тільки посміхнувся. «Я перевірив її на досліді», – сказав мандрівник у часі. Надзвичайно корисний винахід для історика, промовив психолог. Можна було б поїхати назад і перевірити, скажімо, відоме всім оповідання про Гастінгську битву. Чи не боїтеся, що звернете на себе забагато уваги? застеріг лікар. Наші предки не дуже полюбляли анахронізми. Можна було б повільно вийшов з кімнати, і ми чули як він шовгав ногами, проходячи довгим коридором униз до своєї лабораторії. «Чого це він туди подався?» – здивовано глянув на нас психолог. «Утне якусь штуку», – висловив гадку лікар. Філбі заходився розповідати про фокусника, що його він бачив у барсламі, та мандрівник у часі повернувся, і оповідання Філбі ми вже так і не почули.